Látogatás előtt Mit vakarhatott rólam olyan dűvel az anyám? Beszappanozta a hátamat, a nyakamat, a fülemet is kiméletlenül. Ott álltam a kádban, Nagyon szerencsétlennek gondolva magamat. A víz, mint lusta kígyó fonta körbe a bokámat. A aptól koszosnak éreztem a testem, De egyszer mint hálásnak is kellett lennem, mintha egy fehér habvirág enyvezné össze minden porcikámat, és most, ha nyakon öntenének egy vödör meleg vagy hideg vízzel, tüstén darabjaimra esnék. Talán ezért merevedett meg anyám a kád előtt, s hagyta hirtelen abba a mosdatást. De miért omlott a keze olyan keserűen maga elé? És tekintete miért volt törött, mint egy levert sörös üvegnya? Dörzsölni kezdte a hátamat és a nyakamat iszonyú erővel. Akkor megcsúszott, mintha valaki kirántotta volna alóla a keramitkockákat. Hogy nem Fancsikó és Pinta volt, az biztos, jól lehet viszonyuk anyámmal, úgymond feszült. A félbetört jegenyék, vihar, fájdalom, favágó, valószerűtlenül lassú dőlése. Keze mellettem csapódott a vízbe. Gyufaszállá keskenyedett ajkára, tőle soha nem hallott szitokült. Az elhasznált gyufaszál fekete, mocskos feje. Még dühöttebben mosott tovább. Vajon mit vakarhatott rólam olyan erővel? Fancsikó azt mondta. Az apád emlékét. Pinta tudálékosan összeráncolta a homlokát. Szappannal! És tovább snúrozott. Beszélni kezdett mintha az esési jelenetnek a hangja csúszott volna át ide, a fals szinkron. Nézd, kicsikém, nem vagy kötelezhető. Ha nem akarsz, nem kell menned. Kötelezhető igazán nem vagy, és egyáltalán nem biztos, hogy otthon találod apádat. Az egyáltalán nem biztos, szóval, ha nem akarsz, nem kell menned. Esetleg kimehetnénk a szigetre, vagy szentendrére, kicsiké. Hallgattam, mert nem tudtam mit mondani. De abban a pillanatban csak egy dolog érdekelt igazán. Vajon, ha kicsit hátradőlök, esetleg, ha szükséges, enyhén oldalt fordulok, és vigyázva, hogy meg ne csusszam, kinyújtom és fölemelem a jobb lábamat, akkor le tudom-e a hajmosú üvegcsét, vagy sem?